Дишането и вътрешният живот Беседа от учителя държа на предобщи околотен клас на 27 юни 1934 г. в София. Добрата молитва Размишление Ще прочета част от седма глава на второ послание към коринтияните от 1 до 14 стих. Сега ще имаме едно малко музикално упражнение. Ще изпеем гамата и когато изпеем до, поемете въздуха вътре, а при реш ще издишате. При ми ще приемете въздуха, а при фато ще издишате. При ще приемете, а при ла ще издишате. При си ще приемете, при горно до ще издишате. Без дишане животът няма да тръгне напред. Дишането, мисълта и любовта са свързани. Те са в същата гама. Двете ръце с пръсти събрани една срещу друга пред гърдите. После поемате въздух и разтваряте ръцете настрани. Защото дишането е процес, който върви отвътре, а когато издишаш, Твориш отвън, така че ако искаш да твориш отвътре, ще вдишваш. Ако искаш да твориш отвън, ще издишаш. Така че двояк процес има. Творение отвън и отвътре. И ако не знаеш как да вдишаш и ако не знаеш как да издишваш, нищо не можеш да направиш. С ще дишаш. Ръцете в първоначалното положение пред гърдите с насочени едни срещу други пръсти. При то на ще мълчите. Ще направите вдишване и ще разтворите ръцете настрани. страни. Приде пете пеете и ще приберете ръцете в първоначалното положение. После при Ми мълчание и вдишване и отдалечаване на ръцете. При ФА прибиране на ръцете пред гърдите. При пеене на ФА ще издишате и тъй нататък до горно до. Направихме това упражнение само с движение, издишане, а без пеене, а после изпеене. Същото упражнение се направи втори път обратно. Ръцете в първоначалното положение пред гърдите и после при до и отдалечаване на ръцете. При догорно се мълчи. После при си се издиша, ръцете се приближават и си изпява си и тъй нататък до. При вдишване се мълчи, а само цигулката свири. А при издишването временно се пее съответния тон. Учителя свири при всеки тон, а ние пеем само при издишването. Движенията са двояки. Извешни движения са свързани с дишане, а други движения с издишване. Това е когато човек е в нормално състояние. Когато човек е здрав, той има правилно движение и правилно дишане. Значи, медните движения се съвпадат с дишането, а други си издишването, тогава ти си на правия път. А инак, когато движенията за вдишване се съвпадат с издишване, тогава работата е анормална. Упражнение Ръцете спуснати надолу. Поема се въздух и същевременно ръцете се вдигат нагоре над главата с дланите навътре. Когато ръцете се вдигат, нагоре се вдишва, а пък когато се спущат, надолу се издишва. Сега да изпеем пак гамата с тези движения. При всяко вдишване ще имаме пауза, при всяко издишване ще пеете. При долно до ръцете се вдигат на главата. Пауза и вдишване. При ре, ръцете се спущат надолу и... Издишване и пеене на ре. Прими издигане нагоре ръцете над главата, дишване и пауза и тъй нататък до и после обратно надолу. Трябва да има ритъм на движението. Ако няма ритъм на движението, ще си препятствате. Като има ритъм, трябва да намалява голямата спънка. Като ставате сутрин, ще правите това упражнение. Ще го правите за цяла една седмица, за да не плащате на лекари. Правете тези упражнения, за да се освободите от ревматизъм, коремоболие, главоболие и т.н. Какво означава върхът на този петоъгълник на чертежа? Това е външната точка на духа. Значи, Духът има една точка в петъгълника, а пък другите две точки са душата. Основата това е плътта. Буквата F е духа, CD е душата, а AB плътта. Най-първо духът се поляризира. Имате две точки: C и D. После при другите две точки А и Б става друго едно поляризиране – пречупване на човешките енергии. В Ф е подтикът на духа. Духът – това е божественото издишване на нещата. Това е духът, който излиза от Бога. Бог почва да изтиша. Когато Бог почва да изтиша, нещата се създават. Но в нас този процес е обратен. Когато Бог създава нещата, ние вдишваме в себе си. Ние създаваме нещо в нас. А пък втория процес е, когато Бог започва да вдишва в себе си. Ние създаваме нещата. Трябва следователно да вдишваме видимите дела и ще създадем нещо. Всеки трябва да се върне там, Откъдето е излязал. Някой път казваме, не може ли и без страдание? От какво проистича страданието? Страданието проистича даването. Като даваш, ти страдаш. Човек може да страда и след като е взел, от това, което е взел човек, пак може да се яви страдание. Например, взел си една храна, която не е добра за организма ти. Тогава страдаш. А пък щом вземеш храна, която е добра, ти се радваш. Така е и с въздуха. Когато поемеш чист въздух, ти се радваш. Всяка мисъл е вдишване. Човек при мисленето вдишва. Не само с физическото си тяло се вдишва, но човек със своята мисъл вдишва в себе си чрез умственото си тяло. А пък когато чувстваш, ти вдишва със състралното си тяло. А пък на физическото поле човек вдишва чрез своята плът. Така че страданията ни показват мярката. Те са правилната мярка, дали си възприял правилно нещата или не. Щом страдаш, това показва, че някъде си нарушил законите. Това е друго упражнение. Ако не страдаш, няма да разбереш, че си направил една погрешка. Опарил си се някъде. Това показва, че не си правилно постъпил. Има дела да вземаш огъня, а не с пръстите си. Така, че когато вие страдате, това показва, че сте вземали божествения огън с пръстите си. Не сте го всели с дела. Когато искаме да усилим нещата, казваме аз, можеш да кажеш и така. Аз, Иван Райчев. А можеш да кажеш и така. Иван Райчев. Но когато кажеш «Аз Иван Райчев», какво подразбираш? Каква е разликата между Иван Райчев и «Аз Иван Райчев»? Овсинца ви има един навик, от който трябва да се учите? Най-първо мислите, че знаете нещата. Всички неща, които сега учим, са все нови. Например, ти ядеш. Това е стара работа. Баща ти знае да яде толкова, колкото и ти знаеш. Но има неща нови. И баща ти толкова знае, колкото и ти знаеш. Например, някой път казвате любов и мислите, че знаете. Любовта не я разбирате. Да кажеш, че обичаш някого е едно нещо, а пък да го обичаш е съвсем друго нещо. Ти казваш, аз много те обичам. И аз много те обичам, как ще докажа, че го обичам? По кой начин човек показва, че обича някого? Аз вземам любовта в нейната най-малка проява. Не е любовта да стиснеш някого и да го целунеш. Това е голямата любов, банкирската любов, царската. Не може всеки да го направи, но аз вземам думата любов в най-малкия размер. Най-малкия размер любов, която някой може да прояви към някого. До сега сте държали цели лекции – какво не сте разправили за любовта? Най-първо, за да отправиш ти тази малка постъпка, този човек трябва да има една необходимост, както когато вдишваш въздух. Този въздух трябва да ти е необходимост и да е чист. А пък, ако не е чист, той освен, че няма да може да ти допринесе нещо, но ще остави едни отайки. При всяко вдишване трябва да вземеш въздух, който никой не е вдишвал. И като издишваш въздуха, има същества, които го вземат и го отнасят. То е богатство. Хванат го и си отиват. Също така има същества, так му речеш, да тишаш. те ти дадат чист въздух и след малко вземат ти издишаният. Аз ще го оподобя това на следното. Дойде един човек при теб и ти даде една семка и ти казва: Посея ябълкова или крушова семка. Ти я посяваш и след три години това дърво ти дава плод. Онзи, който ти е дал семката, той обира дървото и ако иска да ти даде хубаво. И ако ли не. Ще пиеш една студена вода. Кои са условията за спокойствието? От какво се нервира човек? Често ние се нервираме за нищо и никакво. Ти се безпокоиш как ще прекараш живота си след 20 години. За след 20 години и какво има да се безпокоиш? Ти приеми вдишката за днешния ден. Ти сте 20 години няма да дишаш както сега дишаш. Ти си дете на една година и дишаш като дете на една година. Кърмаче си, бозайниче. След 20 години ще бъдеш един момък и ще дишаш не като детето, а като 20 годишен. Ти тогава няма да дишаш така както сега дишаш, а друго яч. Ти никак не мисли как ще дишаш тогава. Ти си дете на една година. Като дете ще мислиш, а ти детето мислиш след 20 години как ще дишаш. След 20 години ти ще знаеш как да дишаш. Тогава ти ще бъдеш човек на 50, 60, 120 години. Да кажем, че когато си на 80 години ти е дошла една мисъл. Как ще живея следващите 20 години? Много лесно ще живееш. Младият ще ходи пеша, като станеш на 100 или 120 години, ще имаш по два автомобила. С автомобил ще се разхождаш. Много е лесно. Какво има да му мислиш, сега? Сега ще ходиш без автомобил. Като малко дете ще пъплеш без никакъв автомобил. А пък... На 120 години с автомобил. А пък може да стане и обратното. Сега баща и майка ти могат да те изкарват с автомобил, а пък на 120 години да нямаш никакъв автомобил и пеш да ходиш. Питам тогава, кое е хубаво? С количка ли да те разхождат или пеш да ходиш? Пеш да ходиш е по-хубаво. Сега другата мисъл е, някой казва, когато ние отидем на небето между ангелите, тогава ще научим, че вие и сега живеете между ангелите. Но зина, като отидете на небето, никакви ангели няма да видите. Ще виждате само служащи, разсилните и тя ще вземате за ангели защото всеки ангел си има разсилен и онези, които отиват в невидимия свят от видимия неприготвени срещат само разсилните на ангелите и този разсилен сам ще ти покаже пътя ще ти каже, че господарят му го няма там и ще се върнеш назад втори път пак така, трети път същото и когато си готов да можеш да го разбереш тогава той ще те приеме. А пък, ако не го разбереш, разсилния ще ти каже, че го няма тук, че не е дошъл и ще се върнеш. Ти казваш. В онзи свят хората живеят с любов. Онзи свят е свят на любовта, но ти си дошъл без любов. Това е света на любовта, но ти живееш без любов. Ти можеш ли да отидеш в едно общество на здрави и да те носят с количка и да те разхождат? Небето е място, дето няма място за болници, за болести и никакъв болен не се приема там. И щом отидеш там, има лекари. Те ще те прегледат и щом намерят някоя болест, ще те върнат. Щом намерят във вас най-малкият дефект, омраза, съмнение, маловерие, обезнадеждаване, ще те върнат. Това са болести. Всички тези неща, като ги намерят в тебе, ще те турят в карантина. Тогава писанието казва Свети бъдете, защото аз съм свят. Казано е още само чистите по сърце ще видят Бога. А пак ангелите е седят пред лицето на Бога. Значи, само чистите ще видят Бога. Някой ще каже, защо е така? Защото ако не си готов, ти не си в състояние да понесеш тази светлина, която ангелите имат. Следователно ти ще ослепееш тази светлина и веднага ще се яви една спънка, за да не можеш да познаеш истината. Сега мисълта е следната. Сега ние живеем на Земята 120 години, нали? Духът е свят. Духът е живот. Сега това са дихателни органи. Една вдишка имате в F към A, а после ще се образува сечение към B и после ще издишате навън. Учителят показва чертеж. После ще имате друга една вдишка от F към C и от C към D и после от D към F издишането. Това се отнася, например, и за реализирането на едно ваше чувство. Едно чувство ще се възприеме вътре, ще се опита и трябва да излезе пак навън, за да се реализира. Това е един вътрешен закон. И всяка мисъл има два процеса. Трябва да я възприемеш, да я вдишваш и след това да я преживееш. И после тя трябва да излезе навън, за да се опита в света. На вас сега ви трябва цяла една наука, за да можете да живеете един правилен живот. Някой казва Свято трябва да се живее. Аз не знам какво вие мислите за светостта. Светите хора са запалени. Тези, които не са свети, те са черни въглени. А пък светите хора са запалени въглени. Всеки, който е запалена свещ, е свят, а всеки, който не е запален, не е свят. За да е човек светия, трябва да бъде запален. Любовта е първата запалка. Щом се запалиш, ще светиш. И във вас седи една друга мисъл. Вие казвате, ако гори, човек ще изгори. Щом изгаряте, това показва, че процесът във вас не е правилен. Светията гори без да изгаря и непременно всеки един човек трябва да се запали. И писанието казва Не огасвайте духа, с който всеки един човек живее. И със всяко най-малко побуждение, което имаш, ти се запали. Не го угасвай. Не да го духнете за економия, оставете го да се разгорява. Даже и това малкото за пъване да ви причини една малка скръп. Скръпта е за предпочитане. Ако изгасите този малък божествен пламък, тогава вие ще лишавате от всички ценности, които очаквате. А пък страданията... Това са условията, чрез които духа може да работи. За да се разберат тези чувства, непременно трябва да има дишане. Ако на земята ти не дишаш правилно, не можеш правилно да обичаш. Един човек, който е хилъв в своето дишане, той е хилъв и в своите чувства. Той не може да задържа въздуха 10 секунди и казва – аз ще бъда верен до гроб. И да бъде така, не го вярвай. Една поговорка казва На гърка и в гроба да не му хващаш вяра. Аз съм опитал тази любов. Като дойде мечката, той ще остави другаря си и ще се качи горе на крушата. И отгоре, оттам, отдалеч се цъка. Като дойдат усилени времена, те са там, на крушата. И като си отиде мечката, те са дипломати и ще кажат Ще извинявате, не можах да услужа. Условията бяха такива. Това са долапи. Ще си кажеш Не можах да си издържа изпита, нищо повече. Ти казваш Аз зная да пея. Тогава вземи до. Онзи човек пее до, но не пее по правилата. Вземете правилно до. Всички пеем до. Учителят свири на цигулката същото. Някой от вас могат да мислят, че могат да влезат в небето без да знаят да пеят. Помнете това. Всеки един от вас, който не знае да пее, не може да влезе в небето. Като отидеш на небето ще ти кажат Изпей до. До е основното нещо в съзнанието. До е тон, с който трябва да започнеш, то е даденото. Няма по-низко от него. Други неща по-долу от него не съществуват. Отдол се започват всички неща на съзнанието. Не гледайте, както сега се преподава в музиката. Обаче е в природата до е мястото, откъдето започват нещата да се реализират. Псълмопевецът казва Възпявайте Господа с душата си. Ще пееш? И тогава ще се зароди в душата ти най-хубавата мисъл. А пък, за да пееш хубаво, трябва да дишаш. За да дишаш, трябва да накараш стомака си да се движи. Той е много ленив и не мърда. Накарай стомака си да се движи напред и назад, също така накарай и гърдите си да се движат. На някои хора гърдите са хвътнали. Изпъчи се. И после стомаха, благоутробието да влезе навътре и после да излезе навън. Той е голям аристократ. Някой казва. Да кажем някоя формула. Ти за да кажеш една формула трябва да възприемеш въздух в друговете си и то чист въздух. Ако ти не си приял чист въздух в друговете си, ти не можеш да изрази с една чиста мисъл. Чистите мисли, чистите желания показват, че ти тишеш правилно. Преди няколко дена, една 60-годишна стара сестра от света, интелигентна, дойде при мен и ми каза. Допреди 5-6 години живеех много щастливо. Радвах се на синовете и на дъщерите си. Изведнъж ми дойде едно състояние, че нищо не ме радва. Не ме интересуват нито синовете, нито дъщерите. Не ме радват нито внучетата. Тя се е мъчила, тя си казва. Влезнала е в мене лоша мисъл. Аз зная какво я е мъчи. Тази стара жена преживяла живота на една 20-годишна мума. И като я бутнат някъде, тя се поусмихва малко, както младите му се усмихват. Тя идва при мене да вземе любовта? Да? Въпросът е само за изяснение. Аз не искам да оставя старата жена на вас. Дойде ви едно състояние и вие се мъчите. Защо се мъчите? Живеете отрицателния живот на една 20 годишна мума. 20 години ще се натрупват някой път. Едно болезнено състояние. Чувствата на младите поколения претърпява чрезмерно разширение и някой път се пропукват. Някои капилярни съдове се пропукват и става изтичане на жизнената енергия. Тази мума бледнее. И на тази мума какво и трябва? На нея и трябва една отлична среда. И в религиозния живот може да има нещо подобно. В религиозния живот е още по-опасно. И там любовта играе важна роля. Вие не можете да бъдете религиозен, ако нямате любов. И там се влюбват. Ще се влюбите в един светия. Видиш един добър човек, ще се влюбиш в него. Видиш един праведен човек, ще се влюбиш в Него. Тогава какво ще правите? Не е лошото в любването, но каква ще бъде любовта ти? Можете да се влюбите в светията. Трябва да обичаме Бога, трябва да любим Бога. Ще любите Бога. Ще любите светите хора, праведните. Но любовта ви трябва да бъде гореща, а не е онази любов на пепелта, но на любовта, която грее като слънчевата светлина. Сега, щом се говори за любовта, някои казват. Оставете любовта на страни. Тази любов, от която вие се оплаквате, то е кал Любовта на пепелта е друго. Всеки въглен, като изгори, нали се образува пепел? А пък унази божествената любов, в нея няма пепел. На нея можеш да свариш яденето, но тази любов носи щастие, радост, весели. Втори път ще продължим. А пък това малкото да приложим сега. Ще кажете. Тези работи ги знаем. Ще мислите за това. Като отидете на небето, нищо няма да научите там. Там нямат време да ви разправят тези работи. Ще ви върнат назад. Тези работи, тук трябва да ги научите. Някой ще каже. А стария човек на 80 години да уча тези работи. Стария човек трябва да бъде умен човек. Според мен стария човек не трябва да иска такси. После стария човек не трябва да иска да му шета, да му носят ядене, да вода. Ако му носят от добра воля, то е друг въпрос. Но стария човек трябва да знае сам да си шета. На младите им се позволява да им се шета и без любов. А пък на стария не се позволява да му се шета без любов, ако не го обичаш, нека стария да си носи водата. Някой път ви е срам. Как ще взема стомната аз? Ще ме видят хората. Да го видят със стомната или като си взема малко дърба? Да не го видят хората, че ще му падне чиста. Вземи си стомната и иди с нея. Не обръщай внимание на хората. Благодари, че краката ти могат да те държат. И бъди весел и пейси. Казваш. След 20 години как ще живея? Кажи си. След 20 години ще живея 20 пъти по-добре, отколкото сега. След 20 години ще живеете 20 пъти по-добре. След 40 години ще живеете 40 пъти по-добре. След 120 години ще живеете 120 пъти по-добре. Тогава за какво имате да мислите? Няма две мнения. Само Божията любов носи пълния живот. Бесета от учителя държа на предобщия окултен клас на 27 юни 1934 г. в София.